Чорна Рада. Пантелеймон Куліш. Анотація. У романі «Чорна Рада» описуються події історичного минулого, коли правобережна Україна відійшла від Польщі. Суперечка за гетьманську булаву перетворюється на темну, нечесну подію, під час якої голота трощить крамниці, селян відганяють кийками і немає ніякої обіцяної рівності. Здається, що не стали на шлях обману лише двоє закоханих – Петро і Леся. Поринаючи в атмосферу темної боротьби за владу, читач знайде в цьому історичному романі чимало актуальних паралелей із сьогоденням. По весні 1663 року двоє подорожніх, верхи на добрих конях, ізближались зближались до Києва з Білогородського шляху. Один був молодий собі козак. Збройний як до війни. Другий по одежі і по сивій бороді сказать би піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом і по довгих шрамах на виду, старий Козарлюга. Коні в їх потомлені, одежа й тороки позапилювані. Зараз було знати, що їдуть не зблизька. Не доїздячи верстов зо дві чи зо три до Києва, взяли вони у ліву руку.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 як він років з десяток шарпов з козаками шляхетних ляхів і недоляшків. От тоді той черевань доскочив собі нещисленного скарбу та після війни й сів хутором коло Києва. Було вже надвечір. Сонце світило тихо, без жари. І любо було поглянути, як воно розливалось по зелених вітах, по сукуватих, мохнатих дубках і по молодій траві. Пташки співали й свистали усюди по гаю, так голосно да гарно, що все кругом неначе усміхалось. А подорожні були якось смутні ніхто б не сказав, що вони їдуть в гості до веселого пана Череваня. Отже вони вже й під хмарищем. А те хмарище було крите гаями, справді, неначе хмарами. Кругом обняла його річка з зеленими плавами, лозами й очеретами, через річку йшла до воріт Гребелька а ворота вчеривання не прості, а державські. Замість ушул рублена башта під гонтовим щитом, а під башту вже дубові ворота, густо, отверху донизу, цвяховані. Бувало тоді у ту старвину таке, що вдень і вночі, сподівайся, лихого гостя, татарина або ляха. Так над дворітьми в башті було й віконце,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 і стало чути, як щось або старе, або не дуже береться в башті по сходах до віконця. Лізе, да й гуркотить само з собою. «Враг його!» – каже. «Знає, який тепер люд став! Приїде казна що, казна звідки! Ти грюкотить, як воріт не розламле! А якби років 15 або двадцять назад так усяке сиділо по Україні, Тихо та смирно, наче б чола в зимовнику. Е, то тобо, якби вражі ляхи собі на лихо не потревожили козацького рою, то й досі б, може, так би й сиділи. Погано було за ляхів, та вже ж і наші гуляють не в свою голову. Ох, Боже, правий, Боже, правий! Це Василь Невольник, каже тоді Піп, однаковий досі. Хто там грюкає, наче в свої ворота? Питає Василь Невольник крізь віконця. годі тобі розпитувати, озвався Піп. Бачиш, що не татари, то й впускай. Боже, мій правий, аж скрикнув Василь Невольник.